Molt bon dia, Molt bon dia. Com, com havíem dit al, a l'inici d'aquest programa, eh, nos acompanya el president del Consell Solar de Formentera, Jaume Ferrer, perquè hi ha hagut una reunió la setmana passada eh, amb la Junta Local de Seguritat i per conèixer tots els continguts d'aquesta reunió estem amb el president Jaume Ferrer. Molt bon dia i benvingut a Ràdio Èxit. Molt bon dia. Jaume, en primer lloc, ens eh, no agradaria que ens recordes les funcions de la Junta Local de Seguretat de Formentera. Bé, la, la, la Junta Local de Seguretat de Formentera, pues, eh, com més o menys imagino que tota la resta de les juntes locals de diferents municipis, eh, el que té en eh, les seves funcions és la coordinació entre els diferents cossos de, de seguretat, en aquest cas la Guàrdia Civil, la policia local i aquest any també eh, hem convocat la Policia Nacional per una qüestió eh, de la seu competència, que són els temes d'estrangeria. Per tant, eh, el que venim fent any darrere any és una reunió prèvia a la temporada turística per preveure aquelles qüestions importants eh, que, que es puguen eh, millorar o perquè es pugui donar eh, solució en aquelles problemàtiques que tant des de des de equip de govern, com des de, de, de, de, de, de repre, diferents representants dels col·lectius veïnals, pues, també ens poden eh, fer voler que, que tenien problemes. Evidentment, després de festiu, després de la temporada turística, també es fa una reunió per ser balanç de com ha anat la temporada i poder corregir aquelles qüestions que siguen eh, possibles corregir de cara a la temporada següent. Per tant, bé, eh, contents per haver fet aquesta reunió, crec que és important, Eh, sobretot per la coordinació de les diferents coses. Aquesta Junta, com vostè deia, ha tingut en, en compte les peticions o aportacions de la ciutadania representada per el Consell Local de Seguretat i parlem de temes principals, venda de drogues, intrusisme laboral i control del port de la Sabina, no sé si. Sí, bé, això són els temes més importants que representants de diferents col·lectius veïnals, eh, i, entre d'altres, ens han fet arribar... Sabeu que abans de la reunió de la Junta Local de Seguretat Lo que feim és reunir el Consell Local de Seguretat, que eh, amb ell ens pues, hem reunit tant el director insular de la de l'Estat com jo mateix amb els diferents eh, representants de, de, de col·lectius veïnals, eh, representants de ramaders, de la de la Federació Hotelera, entre d'altres. Per tant, les eh, preocupacions més importants en aquest sentit pues, vendrien a ser les que tu acabes d'anomenar. Eh, tema de control d'esport, eh, sintrosisme eh, laboral i també en aquest cas eh, és important pues, destacar eh, sobretot un risc d'incendis que, que per la sequera que estan patint aquest any pues, eh, podria ser important i el qual pues, hem d'intentar prevenir perquè no tinguem cap desgràcia en aquest sentit. Quan eh, parlem de la venda de drogues, eh, segons el que s'ha dit en la roda de premsa després de la reunió, era un control exhaustiu en la zona dels Pujols i Sant Ferran. Efectivament. El eh, tema del control de la venda de, de, de drogues, en aquest cas, eh, sobretot eh, es menudeix, que es diu, eh, es ve fent sobretot la preocupació de, sobretot per els residents de Sant Ferran, ja fa uns anys que s'està treballant en aquest sentit, Sí que és veritat que, que el representant dels veïns de Sant Ferran va reconèixer que s'havia millorat, però evidentment és un tema que, que ja no només és per qüestió d'espunt on es van, sinó per la problemàtica que comporta eh, aquest consum, sobretot quan estan parlant de, de gent més jove. Per tant, eh, tots els, els cossos de seguretat pues, estan eh, conscienciats i treballant eh, perquè aquest tema de la droga pues, eh, afecti el menys possible a la societat formenterera. Jo no puc estar a la, a la rueda de premsa, però quan parlem d'intrusisme laboral, a què es refereix? Bé, es parla una mica en, en general. Es parla sobretot en temes de, de serveis turístics, però també eh, es parla quan, quan es parla d'intrusisme, es parla quan, en temes de, de, de construcció, de sector de la construcció. Per tant el que necessitam és que les empreses que treballen, doncs, evidentment n'hi ha moltes que segurament ho fan correctament o contracten el personal correctament, però després n'hi ha unes altres que o bé, eh, o no hi ha empresa i són eh, construccions il·legals i, i, i també tenen personal treballant eh, que no està ni, ni assegurat i en molts, en molts casos pot ser també eh, en paràboles d'escossos des de seguretat, gent que no té els papers per poder estar a Formentera i per tant el que hem de fer és prevenir que tothom pues, que faci negoci però pues, faci sense les mateixes condicions i eh, tingui el personal en condicions com, com també és una demanda de diferents sectors, en aquest cas turístics i de la construcció, eh, com pot ser la Pima. També, com vostè deia, el risc d'incendis ha estat present a l'ordre del dia d'aquesta reunió i a causa de, de les cases pluges d'aquest any. Eh, quines són les mesures que pretenen adoptar en aquest tema? En aquest cas, en el que ja vaig anunciar, que des del Consell, pues, el que demanarem, i ja la consellera de l'àrea, Sílvia Tur, ja, ja està assabentada d'aquesta qüestió, és la possibilitat de que puguem tenir els mitjans aeris. Eh, disponibles més mesos a l'any. Ara els, els tenim disponibles eh, tant per Hivissa com per Formentera durant la temporada eh, d'estiu, però crec que s'haurien d'augmentar eh, més mesos eh, per principi i per final, eh, sobretot en, tenint en compte anys com és aquest, el 2014, que, que a Formentera de, en tot any pràcticament n'hi ha plogut, per tant eh, el risc pot ser més elevat i després també eh, des del Consell doncs, haurem de, de prendre mesures Eh, per conscienciar la gent d'aquest risc i de la possibilitat de que no facin eh, segons quin tipus d'activitat o segons quin tipus de qüestió eh, que pugueu cometre o que pugueu acabar amb un incendi una desgraci com ha passat eh, a la zona d'Escobers a Eivissa eh, fa tot just 15 o 20 dies. Per tant, crec que han de ser previsors, s'ha de conscienciar la gent i, per altra banda, de, doncs, demanar als mitjans que estiguen a disposició de, de, de formenter amb agricultats, però també, eh, també d'Eivissa. Ja a Eivissa eh, s'ha es estat reclamant després d'aquest incendi d'Escovells eh, que hi vés els mitjans aèris di, eh, disponibles tot l'any. Eh, jo crec que seria una qüestió pues, tenir en compte i que el govern de Selles Balears pues, eh, com a responsable màxim de, de, de serveis d'extinció de, d'incendis de Cimanat eh, pues, puguen... Eh, una manera de fer casa en aquesta petició per tal de poder salvar la eh, hi aquí haver. En respecte a les plantilles de les forces i cossos de seguretat de la hi haurà increments efectius de cara a la temporada turística. Mentre els consellers estan treballant eh, durant tot l'any per poder eh, ampliar sa plantilla en 6 efectius, en de tenir en compte que ara estan eh, aproximadament en 18 eh, efectius durant tot l'any i 6 eh, efectius més que no han sent mai però hem estat sempre entre 18 i 20 efectius aproximadament, doncs que poguéssim tenir fins a 23-24. Jo crec que amb aquest número, no, número d'efectius de, de doncs donaríem solució a tota una sèrie de qüestions que, que, que se mos plantegen i es poden eh, donar servei, ja no només a la gent de Formentera, que evidentment també, sinó també en una temporada d'estiu que mos visita molta gent, eh, poder, poder donar aquesta sensació de seguretat que, que més o menys venim donant, però que crec que ens en sus cossos de seguretat, en el cas de la policia en el carrer, eh, doncs sí, jo crec que la gent estaria més ben atesa. Com a novetat, Formentera comptarà amb la presència de la Policia Nacional. Quines seran les seves funcions a la illa? Bé, la Policia Nacional no estarà a silla en el seu mm. sentit de, de desplaçament, com està la Guàrdia Civil o la Policia Local, però sí que, ell, que evidentment la Policia Nacional té una sèrie de competències com a la d'estrangeria i que tenen encomanades doncs, unes funcions que també s'han de fer a Formentera. En aquest sentit doncs, ja eh, s'estan coordinant tant en la Policia Local com en la Guàrdia Civil per fer -se les seves funcions dins que és la nostra illa i per això es doncs, van estar convidats i crec que amb, amb molt d'encert perquè crec que és una funció important eh, a tenir en compte dins el, que és el nostre àmbit. Pel fa al trànsit rodat, s'incrementaran els controls durant la temporada? Bé, eh, tant el director Insular com jo mateix fa temps que estan treballant en aquest sentit de, de poder tenir un destacament de la policia de, perdó, de Guardia Civil de Trànsit a Formentera, cosa que ja venim reclamant fa molts anys, eh, però durant tot s'any. En aquest cas, com que no ha pogut ser fins a dia d'avui, que se mos concedís pues, eh, aquest destacament de Guardi Civil de Trànsit a Formentera, pues, com a mínim que tinguem un servei com toca, com la resta de ciutadans i la resta de municipis de ses illes, en aquest sentit. Jo crec que eh, en aquest moment només pas fet estar damunt ses carreteres, que hagi sa seva la seva, seva presència, eh, es disoadaix de fer segons quin tipus d'actituds incíviques damunt les carreteres que poden comportar pues, diferents eh, accidents i eh, danys físics. Per tant, hem d'intentar minimitzar pues, tot aquest impacte d'accidents i, i les conseqüències que tenen. En aquest sentit, pues, jo crec que eh, tindrem disponibilitat eh, de la Civil de Trànsit, però encara no puc de explicar en quin sentit perquè no, no se'ns va eh, comunicat eh, com, com farien els serveis. Senyor president, i com a màxim responsable de l'àrea de seguretat, com un valor a l'evolució de la mateixa durant els últims anys, perquè jo recordo i vostè també anys darrere que n'hi havia onades de robatoris, en estiu, eh, també bueno, regades de, de drogues, eh, atacs a, a la ramaderia de Formentera per part de, de gossos que estaven amollats. No sé com, com ve aquesta evolució. Bé, jo en el sentit del tema dels atacs de, de, de, atac de, de cans a ramats, evidentment eh, sempre n'hi pot variar algun puntualment, però jo crec que sa, sa, sobretot l'onada que hi va fa dos anys eh, per sort ha passat a història i es esperen que no torni eh, eh, a passar. I jo crec que en el control que s'està duent per part de la policia local en eh, aquest sentit d'escans eh, amullats, jo crec que també es va fer un registre de totes, a totes les vivendes dels de, de, de animals, dels que hi havia, que està sent degudament enregistrat i en s'ho pin, pin, sí, eh, posat. Per tant, jo crec que eh, d'alguna manera s'està es, controlant. Eh, un no pot evitar que, que si un cas s'escapa pugui fer mal. Això és evident i sap mal que, pues, que se, sobretot els ramaders que, que fan tot el seu esforç per poder tenir animals de casa seva i en cuidar-se'n doncs, que llavors tinguin un, un, un accident d'aquest tipus que, que, els, doncs, que els hi mata bestiar animals joves eh, bé, això és un prejuici eh, que, que hem d'assumir desgraciadament, i després en el tema de, de la venda de drogues jo crec que a la lluny, sobretot passar la joventut de, de la nostra illa doncs, han d'incidir eh, notablement i sobretot per aquestes situacions que, que, es, que es viuen, per exemple a Sant Ferran i de les quals doncs, els veïns s'amusqueixen eh, amb raó i que han de ser efectius per poder d'alguna manera eh, donar-li sa volta i que eh, es converteixi en un poble pues, ben tranquil, com, com ha sent molts anys i que no hi aquest tipus d'activitat. Eh, diuen que serà una molt bona temporada, vostè què pensa? Bé, jo vull pensar que també jo tinc aquesta sensació, però jo com, com sempre he dit, jo aventurar-me a dir que serà una molt bona temporada, eh, crec que no seria sèrio, crec que les sensacions que tenim tots Eh, són aquestes, de que la temporada pot ser millor que l'any passat, i per tant pues, molt contents, però jo els contes els faré eh, a partir d'octubre, quan acabi la temporada, i haguem pogut veure la temporada com ha anat a Formentera. Esperem que vagi bé, i que l'octubre pues, puguem dir pues, precisament això, que no ens hem equivocat, i que la temporada ha anat molt bé, i que tots eh, pues, bé, han fet la nostra temporada, els negocis han funcionat, i que és el que realment la gent vol doncs estarem pendents, com sempre, d'aquest i altres assumptes relacionats amb l'illa. Eh, jo m'ho faré, president del Consell Insuart de Formals, que té molt de treball avui i moltíssimes gràcies per haver atès la cridada d'aquesta casa i que tingui un bon dia. Eh, molt bon dia a tots. Molt bon dia, moltes gràcies.